A perder la esperanza Pero siempre hay una posibilidad ¿no? Aunque sea remoto Pasemos a liderar la oposición He intentado hacerlo todo bien Se decreta el estado de alarma Mantenerlos a salvo Nuestros pepinos están absolutamente limpios Intente Abrir paso Un esfuerzo al máximo por no perder la fe No puedo perderla si lo hago los demás Nos enfrentamos a un viaje largo y duro. Tal más duro de lo que imagino. Pero no puede ser peor de lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Es un poquitito duro. El mejor destino que hay es el de supervisor de nubes. O-DORAMAN! O-DORAMAN! O-DORAMAN! Ez gara zuen zelude rapoz gara jura gerturatzak atik sortu eitez genoza zun kalten erantzule egiten Zerako honekez! Zikulako! garria emanetuko, eia! Aude, aze, <tose> aure! o Hiko ikustak de pazainek <risa> Gomeni ez aien gauta ez da Gizon burutxu horiek, militarrek, poliziek Eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena Bax, bora ibas konzero betu lartzen diantena Neure burua ez dera nikua alimenta, avanti avanti. Stai bene, avanti. Passea, passea. Avanti, caperò. Avanti, avanti. Munduan, munduan. Vai, paparetai. Capera. Con una punta, fin, vai. Vai a provare, provate mi, per favore. Entro la banda vortic, provate il microfono, matura. bye bye. ¡Va, que eso! ¡Va, vayas! ¡Proba da estatú! Eh, bueno! ¡Quien me engaña! Bueno, ya tu, ya se has que esa mercesquía, ¿va que eso? ¡Eh, bueno! ¡Proba bueno, tú, da estatú! ¡Ahí, sí! ¡Bueno, peña! ¡Entú, eh. de maitrán! ¡Ahí, sí! ¡Dene ya! ¡Eh, entzún, entzún! Eh. Eh. ¡Eh! Ah, ¡Barrézco a tu! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Sintonía! ¡Iazco, Sintonía! sintonía sintonía culo! ¡Va! ¡Negazte, nes ¡Eta es... ¡Culeno en engendro! ¡Eh! ¡Ezain, ezain cutre y teko de culo! ¡Vai! Bueno, esain... ¡Au, eh! ¡Cultre! ¡Cultre! que estu te hakingo aquí! ¡Ah, enveña! ¡Starky, Deitzen zen telesha bai batatzik gutangaribatun. Ez taqui, ez ta, ez taia. Es, ez ta. Ez taqui. Tiene hash? Bai, ez da karri hash, karri ez da etorri. Bueno, ah, ez eh? <gülüyor> Et Gauza da, la ba, garrese karri, ¿ah? Gausata, bai, ez taqui e, sintonia polit bai, arintzen al duela, gausa. Ez taqui, ez taqui, ez da polizia trotze bat zu, eh? Eh, izan ezak zu. hash. No, el hash es aquí Ah, es aquí Es aquí, es aquí No le han gustado la idea Es aquí, es aquí Es aquí plantado aquí, es aquí plantado Aquí al lado, pero es aquí hash Ahi, ahi, ez no, ere. Herritz, estia, e, da, hip... Baina, lagunok... Ibi, ibi... Ibi... Erritz, estia, logroi nora juntzenetik an... Zer, ari, ez da, ari... Ja, hor geratu da, batean, bueno, hospital ez, agian... Ostiatu gute eta ospitalen bila da bil, hor eh, erriosan bai, bai, osoan, bai, bai, bai. errebotez, errebote... Hor non bait hor dugu, bai, e, hospitalen batean galdua, ez da, gibos, ondo no zeon, oh. hospitalen, baina jakindugunez, aurki, boltatzeko pandan da, eh? Be aurki ere irukote izan da aurki, aurki. Aurki zen badugu? Vai. Aurki behartan egongo da. Eh, gure zure aurkiaren ondoan. Bai. Az 3 3 anka auki onentza baina va enzule mai pia gaurko gaurko daukago men gauzapi eta eh gaurko daukago ba bueno munduko Hausarketak, zuzbarketan. Bai, bai, patuko dugu ere egoera ekonomiko tamarra hasi au. Mundumallako krisi ekonomiko finantziero ha onegrak ondorioak eta 21 guruza. aldiz gogoratu digute Europatik, eh bueno, aguzak graizki daudela edo nahi duten eran eingo utela nagutena. Bai, ni euro bilakatzen hasia naiz, ehenezkero. Suk ban ditzu sue txian peseta korendik. noiz bai? Noski baiets. Noski baiets. Ni kere bai. Ni 80 centeseta eta duro batzuk. Eta reiste ondo ondo lego que la, eh? 80 centeseta, va que si suma la de 1 euro tan. Ni 80 € un peseta 300 € edo ala. Ba, ja, ja, ja, tío, o sea, euro bat Peseta va d'alzan eta peseta kontuten hartuta. Egia, ja, ostia, egindako domaeterarekin, ja pasatzen dala izatera... Habe, eh, e, gara, gara, ba, gara da, ba, ba, Hori oh, ba, ba, eh, eh, ber, da, hori oh, da, ba, ba, berbalero izato ba, ditenda. Hau, bere, demorarekin, nuski, bai, oh, Bueno, tira, oh, eusen eh, katuak. Hori, ba, oh, hore, itzaik gau horretaz ere bai, bai, bai, Eurotuta gaudela. Yes. Baixo. Oi, izango ditugu bai hainbat, testigantza musikal ganera gaio horri buruz. baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai Lagunak, <coughs> e, bueno, e, gaur Santa Luzi eguna daukago eta eta bueno, Santa Luzia feria ospatzen da gaur, dakizuen bezala. Eh gaurko gunean, bai? e, baina baina baina z -z zer ospatzen da gaur zehazki, Zer da? Es sparking onen funtsa. Zein da sparking honen funtsa? Lagunak, E? Eh? Agian santa... Santa hitzeneko bi metro luze zuen ama seigarren mendeko saskiole jokadari batean homenez, ospatzen da? E? Eh? Ba, ala la, ba, ba? Ez akit, ez akit. O, agian, zean, mutelriosek egindako abesti ezaunaren urte ospatzen dela uste dut, ez? Hora zen hori? Hora zen hori? Hora zen hori? Hora Beti bentsatu izan dut, e... e zea, abesti honek jatorrizko letra... A menudo mea kuerdo de tu madre Hori, hori zela, baina jakina frankismo garaiko zentsura gaur egunekoa Baina, bueno, pikin bat zakarragoa zela Pikin bat, eh, besterik ez, eh ma, ma, ma, ma, Eta, ma, ma, ma. bueno, artela nizu gari hori Ogei garren mendekoa besti Oia besti ne taco bat bai eh? bai bai ezena osia ospistu na bestia cena era ginkorren etako bai bai ba, ba, ba. ne deberiz talatu zein ba. bestia hori a bestia hori eta bueno argian hori salatzeko hasi ziren ospatzen ja talu zi politike Eta haran hondik, leingurtean legalizazioaren aldeko asiginuen kalamu erreketa greba japoniar intensivo, Ah, los que, eh, eh, ¿no? los que jarratzen da guarratzen... Eh, eh, vale, eh, eh, se ha marido, ¿eh? Lizato bai zanarte, ¿eh? Bai, baina, eh, buruan, eh, aquí gutxi bearko dugu, ¿eh? Se va. Ba ba, ba, ba, ba, beira. ¿Eh? Sí. Era, bat, era, arrigarria da, agarbertan irakurri dugun berriao, mira, mira. Ez daki hue, iaia, iaia, iaia, zer ta, zerta, a ber, a ber, zekarrena. A ber, a ber, emendaukat, a ber. eta kontxumo arduratsua arautu nahi ditu jaularitzak. Ostia Sigorra ez dira de baina pertsonen autonomia kontuten hartuko du osorozaiak. Eh, eh, eh, machuda, Gañamenes du hartzen eragitzazioa. Ordu un el QR esakegu, jaraituko de QR centre. Jode. Debe cachela jordes. Logico segurtatzea jendeak ardurez joka desan informazio eta eskuntzari esker. Eh? Dio te, kalamari buruzko araudietan filosofialdaketai iragarri zuen atzauzko jarraritzako osasun eta konsumbo zailburu rafar bengoak, 2000 amerikoazienan orkestuko duen mendeko legeak aurrera egin ez gero, mariguen landatzea, salen ostea, eh? eta konsumitza hariburuzko araudiberriek ongo da, eta bizkaetakipuzkoan. Testoak ez ditu baliak leitu zigorrak, baina pertsonen autonomiari espazio jakimbatu, chico, dicin Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, xa, hauazen ikustea, a ver Gendeaz Artura Jokadezan informazioari eta eskuntzari, esker, goiak, nahiko eskuntza aukago nene inguruan, elkalamu Estutu zondulertzen perxonen autonomiari espazio jakimbatu horrek, xerxanei du horrek Bueno En fin, tal dentro berria, tartarak lamoren esa es que trata consumo de gato con istidatik urrunduko da legea, in, eh, mm? si no saben so no so que machinos esos auténticos? du eso nese gorek segutu ko direnik. Ah, eh? Quizá en España que seguro que de andau den esa eta jorelzak horren gaineko eskunik. Bai, jor. Bueno, es de hecho en el autonómico de Eginneidu jaurretzak eta autonómiaren alde. Eta adinduen bariona landatzek jose deresteko eta kontsumitzeko aukera emango die. Datorren urte legea orkestean diren baldintzen arabera. Ah, bueno. Ay, Ama arau, unza zelda Fernandezek nabarrundu barikuna kontzperatu, o Marihuana ez da legalizatuko, berez ez ehemenari naiz lehatzen, eh? Ba, eh, jaraituko dugu gure grema mugaga bearekin, hau eh, da, petak erretzen bai uh, petak erretzen, kalamua mm. legala izan Bana, arte gu. eta desarautua izan arte. Zer da? O Azkenen Euskal Herria kalamorria bihurtuko altzaigua da. Zero esa naidu, eh? Kalamus E, erautzea, zer esan edu herrek Kofi xo Euskal, belar den da espeziena izatuak irekeko direla, imaginatu, eh oh, Horre, ozea e, um, Natur den da belar den da, mm. kalamu den da mm. <coughs> Kofi xo, boze Eta, eta, eta, eta alabalitz, kalamu saluruzketan esperientzia balonatuko alda, horrelako denda bat irek alizatuko, <hue> <hue> alabala ba, bat ditugu, ahi beharreko lagun langabetu gari, eh, oh, esperientzia ondikoak ulertzen dira Zeinek ze, ze, ze, ze, <satik> esan behar zuen, mantxurianeako akartonatu hauek horrelako jarrera horrerako ja erakutxeko zutenik Beno, be, be ba, eusko jarretxurroko kupak kalamukonsumitzal jarrak direla ere, susmatzen hasia inen, egilasan <satik> Dendak ari euskera pixka bat ikastea zenbat eta zenbat kostatu zaten ikustarekin nahikoa da Habe, Noski argirago erreta dagoela Bai, bueno, eso en el, Eh, baña, bueno, gaizki, hiru urteetan euskarazko testuak irakurtzeko gauza izateralde da. Uh, um, gaizki, baña, bueno, bueno, 20 irakurri irakurtzen ditu. PCta, Loisenca ez de una hasta en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 gupeg, da, kalamu herri bat tutsiko zigutela horrela, ez? Bera, da... no, hori izango zale, beraien... Hore, gu, enike e, izango nuke, e, bueno, kontutan hartzen badute esperientzia, salen osketaren esperientzia, eta bar, e, bueno, gure kurrikuluna, bueno, bueno, bueno e, nahiko beteta da gola, o sea, ba -ba, whatever, bueno, horre herkin, eh, jogatzen dugula uste, det? Ba bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Amarre sea e, no da. E, dan, e, publikua, dian, oie, que... Eh, denean sozketa publikoak ona ditendia, no oia que adjudica. Adjudica si oia, ay publikoetan ikuste artean ba gaudela. Bueno, tira. Bai, maitiak, esan bezala, badugu ze kontatu, badugu zerrekin kaka eman, gauguan. Esa ongi etorriak beste no lo sé no que sentzu gabeko ordu bete batera. Noria. Bueno, laburu que guazen entutera, eh, mm -mmm ba bai. o gula, eh, no, bai bebe bebe. Matzurak, eh, du, sea, es eh, un cachu, es para ida batzugar benega. Maitxoak ire la gola, gorature justo en compoundo machura que el sea, Mantak eh kontatzen no, da. Está tiene cuenta tiene esta cuenta. Ah, eh, ah, no, bueno, bueno, movidilla estar. Eh, jarri du eta konpondu du linea bertako linea. Deitu digute telefonoa esateko, Telefona telefonoa ezki dagoela, ez dagoela falta batzu, tekingi ohi batek gainera, eh. esan digu telefonos, telefono ez da billa. Eta hostia, eta zertan ari gara orain? Baia, bueno, misterioak, teknikako misterioak. Lortu egulakon pontzen, eta nozki, ba, matxurak e, jantzidurako bere, mobe diastarreko buzoa, eta, ja, linia daukagu, linea daukagu, eh, lagunak? No? Tira, bai, e, e, entzun dut zaku, nortuan, gabon giro horretan sartuka dituzte, hain bat eta hainbat, e, ez dakit, e, ba, zizango nuke, anuntzioa gire, ez ba, Bueno, Leno, e, guazen entzutera zerbait, e, nahi komodan dagoena, abai, e, bakizu, e, bueno, errete ez, errete txea, hau da, Erreta da jo Echea ah, Erreta Echea, de hecho ah, en Zena ah, eh? eh, Bueno, público ha ido a la La eh, Ardura... Ardura Ben Garín, ¿no era? Urtanga Urtanga Bueno, va... Orre, que... Bueno, va... Eh, Ganparatu utela, pelota, pelota. Se ha escrito aquí pelotari, bueno, pelotaka un día va Oscar iba eh. Pelotaria mai. Los eh, eh, y... a las manos, joder, joder, joder yo le iba eh. Ya va a estar, ya la pelota, besteari, eh. Bueno, bueno, menza menza bai, toca tu sitio en alabasa go duke zala, ba, hala, hala va, hala va. Hala va, bueno, hala. Besteaba, bueno, bai. Garajas con fantaba dakigu. Etzela. Dinfanta. Bueno, Eh asuntoa bueno, da, ba bueno, ba horren inguruko eh, audio txaba da, aukagola mm -hmm. bertan eta eh, mm -hmm. ondoren ba entzuko dejugo eh, parte chop batzuk gehiago zein du aitbatean. Ala lagunek eh. El más alabado en público y en privado para ser el superministro de economía es Iñaki Urdangarín. Ha reconocido que su trabajo es precisamente apoderarse de dinero público a través del simpa, eso es impagador. Iñaki Urdangarín se encontró una cartera con 17.000 euros que devolvió íntegramente a su dueña. Es un ser humano asombroso que monta los clubs de Alterne. junto a su socia, Josemaría Aznar. Uno de los grandes nombres de la pornografía en España. Ha llegado a la época de reproducirse, así que tienen y mantener relaciones 30 veces al mes. Él es presidente del gobierno. El musculoso. Josemaría Aznar. Ha propuesto la presentación de películas. Porno. Del dictador. Francisco Franco. Al desnudo. En el valle de los caídos. Y a colgar luego en internet los vídeos de sus relaciones con todos sus animales. Klinikakakakakadaberen pozoigo sokiak Nazkatuta zaude zure semea laben negarraz Ez dakizu zer egin etxeko txikienak isilarazteko Aurrakain beste mugitzen dirazuk ezin duzula ez da txeden ikardu Biurri txikioiek estresa besterik ez dizute sortzen Bakea eta lasaitasuna zer den astu altzaizu Lasait! Klinikakakakak kadaberen ternaimenek, erabateko irtenbidea aurkezten dizu. Trankiza plastin forte infant. Guraso eloa, euneko eunean bermatzen duen bakarra. Akatu ezazu aurren bizipoza gure pilula miragarriekin. Katatu esker leiteko garaia igitxiko zaizu. Azkenean! Bos mota ezberdinetako zapore gozotan datoz Zure monstruituari gustatzen zailon topatu dezazun Zure lasaitasuna eskuratzeko Pentotalgo birolak Metropodramato pilulak Sekonalez betetako bomboiak Nenbutale regalizak Zikuta eta mandraora pastelak Eta zure arazoan erabek abroioiek badirak Emano gehiaguro zirne marajuteko! Orain gure Trankizaplastin Forte Junior daukazu! Kalimotxo eta Red Bull zaporeetan! Euneko eunean erain kortasunan erabe astunenekin ere! Loezu no altatuko den edo non ibiliko den zure buruari galdezka? Emaiozu Trankizaplastin Forte Junior! Eta irteteko atea ere ez dutopatuko! Eta kasularrien entza! ton plus morte Azkenean na hartuko dutu Txikiegarna hartzeari usten diotenean Lekirako bakea hartzen dutenean da berren Pilula miragarria Engu berria huetan etxeko txikienentzat hostailua proposena atopatu nahi eantzabiltza? Utzi! Klinika kakakakakakada! Ba? Txungo den da katalogoaren esku! Beti ere bere etorkizunerako onuragarriak izango diren joko pedagogikoekin! Monopoliaren sortzaien eskutik! Mangipoli! Aurenta lehen burtsa Parkea. Zure seme jolasean ikasiko dituzte gaur egungo bizitzarako baliagarriak izango seizekien, hainbat triki mailu. Aha, kalifikazioa gentien laukitxoan erori zara. Zure zorraren arrisku ta zaure un punto tic pasa da. I da bota gabe. Joe, beti niritokatzen zain! Joko didaktiko ni esker, zure semeek ekonomia berriaren arauak ikasiko ditoze. Eta orain, lehen eta janarien prezilekin espekuratuko dut. Eta zuk berriz ordaindu beharko didazo. Jue, nire beti gubernoa izatea tokatzen zaiz, bankero izan nahi dut. Ba, jokoa nirea da, ta naiz bancaria ez dugu behiago galastuka. Bueno, vale, gobernu izango naiz. Presta izazuzur esemeak biziko dituzten garaietarako. Ahaha! Ah! Zure oñarritko soldata lare unta berroita gare horotara jeitxidizut. Ahaha! <risa> Eguen la Eta crema horokorraren laukian erorina izberriz. Gogoratu! Echeko txikien zato pario berena. Mangi poli! Oh <coughs> Hai, madu, ordi dise, eh, bariarra, eh? eh? Bai. Aurrentsako beintzat bai. e, eh, bueno, ezitzeko gaur eguneko sisteman. Bai. Bai zu Skylag 666666666666 telefonora egin ditzake zuela. Eh, pues... nope. <tan> amadilla <mamaans> <tan mamaans> ba ba ba eh, 666. Ja. Yani. edo machura buruan habildua gmail.com. Bai, postotu, eta induga bai gaitzu zu, Mea, me me achus beteriko bete, gutun bat bidali bakizu ere e, abela, eh elektroniko eh diru a miratzeko bueno e, osuia que edo suitak eskatzeko edo kamisa bat, bat kamisak eta la, bueno, bai luzeta zabalarituko gara gainera gai horretaz baina bakizu eh guk ere eskintzen diagula gure gure entzule finei ere eskintzen diagula ba euskal bai, herrian bai, ikoitzen diren azkineko ez no ez ta puntakoa beste eta behera berritzen jak eta ge, ge, naiz da gehienetan bercioa dire. Nore makarrok renanya. Euskalrikotalde TNTNII eh, hemen aukera ematen Eta badakizuet beti be, be, ariste eman ere erortz, hori erortzen da Eta gorkoen bi ditugu, bi estreno mundial. Eta gozten da, ba, garto zen lehenengoarekin. E, eh, badakizuet gaurko tematika orokorra ba, ba, edo bueno, hitzak komunikabidetan eta ikusten dena ba. Baak izu, e, ba badakizuet ba krisialdi isuarri o dela. Karrakizu, eh, azken eh, garaian azken aztean, ba, ba erresu no batuak, eurabakiduela, ba, agur esatea, Europar bat iaia ia agur betirako, Baina bai beintzat, eh asunto economico eta, agur, agur, agur, agur. Etpa bai, Euskal Herriko punta punta puntako talderik okerrenetariko oitako bat, Tekagas taldeak, Tejinas taldeak barkatu. Tejinas taldeak egin du bertsio bertsio politiko hau eta horretse entzuko duzuena, hm Fakof Euro deitzen da ez. Fakof Euro. Fakof Euro. Fakof the Euro. Entzun desuga, venga. Cámeros, bombaqueta, susia dulce da, begisu dura, cos moderna, zer buka lefikan piarenchak, erreal den alcacho, hai dov'è camp li restaminea il portulo te sa Spain of the bail out for Spain would be seven times the size of Ireland at that moment one uh, of the bite e realidade economico ler irakurkita fidagarriba carra estanda Estanda En realidad en economía que estanda Y de oh. saldrán en gabincha de la co Puts economía Puts a Estanda Amputs Se da labunok, standa eta putz Onkot horriak gureak Analisti, analistak analak gara? Bai, bai, analista eta kalifikatzaleak, zorra kalifikatzaleak Baiz, zagaizki galitzen den, zorra kalifikatzaleak, baina ala gara Hortaz bizi gara da, bo egitzen zute, amaika garen aldiz Aste hau eurorentzat oso arrantitsua izan dela Ama aldiz, aste hau eurorentzat eraba erabaki era bakia erabaki, erabaki, erabaki garria, garria. Izan da. eta oro bueno, egongo dia 6 horaski eurorentzat beste aste garrantzitsu eta erabaki erabaki garri batzuk eh? erabaki, erabaki, erabaki, erabaki garri bat zure arege aurrera aste bakoitza euroren astea izango dela erabakita horrera horrera egurero e, ez dakitzenen aldekon azorteko alguna malimba da eh europa ja. la quintariek hau da alemania eta frantsiareskubiko alderdien egintariek erabaki dute astero euroaren aste Erabaki garria, edaba ki, edaba ki, edaba ki jaialdia os patuko gara. Honek oh, <gülüyor> eh? oh, ez du zen aidangile txoko, ke jai hartzeko keri izango ez. Ez, ez, ez, ez. Jai dugu bai. <gülüyor> <gül> Honek oh, ez nahi duena da ara, euroagintariak astero Iriburu ezberdin batean bilduko direla goi bilerak ospatzeko ah Eta duero, nozki geure kontura Europa osoko lusuzko hotelen mueble barredo taberna altzariak ustutzeko <risa> eh, Taberna altzariak <risa> <risa> Eta egia da, egoera, erabat larria dela Alemania eta Frentzeko gobernuek denetarik frogatu gute, den merkatu enlapurrak baletzeko, baina, dela alperrik da. <laughs> Eta konponbide baten bila, azkenean gure kalifikazioa agentziari lagontza! Erreagutu diote, la Lagontza! <laughs> <hazak> <hazak> la <guntza. hazak> tira, eh, ondo, ondo, bueno, egilasan, eh, klinika barrek sortiako agentziari, eskatu dute. Klinika kalabera. Klinika kalabera bezalda. Zukustan duzu naspillo hau konpontzeko errezeta izango dituela estandartan putzeko dituek? Ez nozki, baina... La owlop ardata sunaren kontura Josu Baztukira la leche. Zerrela da? Erealitate ekonomikoa de fidaga arriba kara. Estanda. Ampu. Estanda. Erealde ekonomiaa ke estanda elite sala leanga bilzanako. Putz. Zure etxeko ekonomia putza bihurtu arte ez garenako geldituko. Estanda. Ampu. Hey. Horrela da bai. Bai, bai, bai. stand kalifikazio agentziak aizeak errotu ditu astontan gobernu Europarri egin dako eta hartzera behartu dituen hainbat bat neure egin. Bai, bai, bai. Eziera batean, anh, Angela Garesti. Eh? eh barkatu. Angela Merke ah. Eta Sarnasi. Eh? eh? Barkatu. Eh, sarko zagozi. Ah, bai. Europarako flan... Ui, barkatu. Flan <coughs> bat zuten eta horrela plazalatu zuten komunikabietan. Bai, bai. Entzun, entzun dugu eh, mandatari Alemanya arren eh, bertan. A ver Eta, erabaki dugu, nire erabaki hemen begatzea eta erabakitzea Europako gideen ditokkizua. Merkatuen espektu lezalian irritziak bermatzeko bimultzotan banatutako Europa adizinatuko dugu. Honek ez du esan nahi, bi abiaturako Europa dukiko dugunik. Abiaturra bakariko Europa itzenduna. Abiaturra min, abegatxak eta krul garreraanak edukiko dugu zoldik. eta SNR-ean muntzoarekin Legia Euko dubus eituz begaekluak eraen duak kali kalifikkandu eta dauten Tokian beste zeterrri. Ugu an putzekoen Ruko eraabaia izango dela e, Baina, erabaki hau ez itzaien gustatu estandan purtzi, eh? Bai, bai, bai, bai. Ez ez, hori esan zuen, baina... <laughs> Angela, angel, angel, angel, merke em, emakume hau. Ez dakit, eh, biskait afrantezatua entzun dugu, ez dabe? Ja, ja, ez dakit, egin gara, baiak guara, katarra zaukan, eh. erreklarazia ditan. Horrein ere zebeta lorretan, hankamot geratzen zela iruditzen zitzaien estandatan putzeko egin eh, argutako erabaki hauek. Noski, hau. eta Sarko Fagozi txontxongioaren ariak mugutzen hasi ziren haien eh, europari buruzko ikuspuntua zabalduz ezan. Entzun ezagun orduan Nikola Sarkozi, frantez, eh, lehen dakagia. La crise économique et financière mondiale est venue à ba, standard un porti ce qu'il a ce qu'il repuntean hartzen gugu eneugienor nespina matia. dugu. Osabilitate kiela milen. Rubilasio adina dugu e urepang la hori urtekin aurreru aukera izango dea. Alors, Donc, il y a l'anguilé que une dans piste une école, il n'y a qu'un père ou Il y a des difficultés qui sont apparues, il n'y a rien d'éviter et Ça rit tout, ça rit tout. Eringo ditoukou. Kali kali j'ai prise au nom de la présidence française. Encore aussi du De même Le un serait une ça c'est une que les mêmes ce esconder, ce ça c'est un un un une sortie privé tu nous quendea il y a il y a une sorte de la goutte de goût promesse l'entre des sanctionner les bleu bleu qui vous ont scandalisé Tesalde izango bak e eh, eh, buruan ez eh, ba, ba, si, eztasaltesuitema element eh, 200 eh, bai eh, si, si berke ta sarkofago sit denbora que tú yeah. si pasaste dutela elkarrekin eta goren sanpedik ni zango Alemania erras eta zango utete si zango utete bai jarte zango konpago secreto izan illusioneri bueno de no de aquí Tareko batzuk hartu zioen, no, putin ekin bere garaian eta gabeza la mala No, mazak jatuta Angela bezarako emakume seabo. guapa batekin horrela e, burua galtzea normala da ze behar sí. gaukan e, emaztea ikusita ba, no, bae, ba, Gizara konek burua galtzeko Bai, bai, balako tentazioari, behi, behi, behi Baina, ze esantzun, estandaputz, hauen txu, estandaputeko hau dituek, ze esantzuten, ze esantzuten, ze esantzuten, duen, duen, duen Hau entzuten, duen, duen, duen, duen, duen, duen, Ah, es, es, es, es. Eta kalifikazio da jentziek Ezua kareguriak, eh? Beste guztiak, ere eh. eh? Ba, a, ba, ueko, eh? Ez diete notaiko Oi ba, ze notaak, eh? Eh. eh? Notario Ai, ai, ai, ai, eta, eh? IJORI EZAIO GUSTATZEN gaboretako PORRETAN LANEGITEA HOMBRE <gülüyor> <gülüyor> <gül> Bueno, total hauek, jango eta jango dute eh, nahiko hando, eh? Bueno, bak ba, iztute, ba, estandaren putzek eh, lan egiten dula azkaretarin eta teletipo abidalizuen Europako komiseriei eta hona hemen, eh, ba, Europa batasunak hartu tuko neurrien berri Zein emango dugu ba... Eh, alemana, alemana da Ahora, ahora, a ver. Solo que tú, ¿no? Ori Usted, usted la. Ah, claro. Robada tenduelaco. Es una barbaridad. Bavariacoa. Más ¿eh? a ver. <tos> <tos> di Ako ditugune bak, erabakion akta hon, hogein mila baino gehiago kobaratzen duten pertsona iel horiegi egenta aktu horpenean, euniko behar horretan mar gehiago kobaratuko zaie. Zene? Bargatu, zene? Hogein mila euro baino gehiago kobaratzen duten pertsona iel horiei. <tos> ah, rubioak, vale, vale, sege, <tos> sege. Eta, hogein mila euro baino gutxiago kobaratzen duten dutenen pertsona iel beheltza dutenen, euniko behar horretan marregoa ega engobo, Ja, wir haben einen sem... Nur студien wir ein Harriet Gott und Knieman ah. Debatte, z.Ach... in eben zu ihren Studio-Lacht mulheres So, Aus Ds Dann meiner shocked》und離t in BV Mein Frist Eta horrein bano, ge dago kobatsen dutenin, ieu ordinen, erenta e, ta utorkenian. El único meroita mare Joséga un día dute, baina hori bai. Igubere bi potzulo edo seitas dituz tenei, e, reaplica tu cosa ye 80%. Está el de Dick. La ganga se han dado de jubilado tuha espiritualdo ya quedaba e, prestazioa matera biartuko stay. Pero, o la ganga se han Ahe chico, mugula kuango Etserrik e, abek erratzen diren egitagentzak gozago esten lehen salbo zeneurriak jarriko ditugu martxan. Adidez, autogestioa noinarek sistema abian jarriko dugu. Estorlegiaren nazpiko mohlok ekipena, izteniko, UBPO hau sortuko ditugu, egintabasuko biztandariaren. Han, lasak egon daitezke, gure gizartean beste aberaztun dute, dutein, etorgin batena, eta bide batez, gure kalen, irudiali, hainbeste gutxi egiten dien jimila Par hori, skueta bitore. Praksua ere goeago extantzeko, edo bai extantza. Estolantzego, estolantzego. Estolantzego extantzeko, zona zer Angela. Bai, estan zuten Angelaren alemanezko hatolko parraze Alemaniara horre leitzen da. Autogestioan gaitzen muen eta zega da rakoa. Estol ditan begalle, gainki berko hitzte, mozklo kausoak. Erein, Hola? Errak, errak, errak gintzeko tunelak! Ah, ez bueno, zaten bala bueno, ba, nala na, nahi, eh? Bat, trogila nahi! Eta, gobotik egin beharko dute lan, ze... ...binat horrek hagin urteako, ez tol bat igoko dela ez, perro baitu! Oh, Eta, yeah, Ostia, baina, eh, Hau ez da guztia ez, kebake bat, eh? Bai, bai, bai, putzeko... Estan apuntzek, beraiek bai, bai nekater azal eskatu du hit berri bat onartzea. Bai. Euskaltzaindiari? Eta bueno, e azainen, seña Jaxtelden, eh, estan apuntzek kontra egiten. Estan indiaz teorizoteke, eh, euskaltzaindiarentzat, eskolik, eskol ez otea. Euskomatea. Eh, estan apuntzek proposatu du arriskutagarri hitza euskarazko este gira sartzea. Aura, arriskutza garri. Arriskutza garri. Arriskutza garri hitza, eh, euskaltzen dieak badakizue, onartu beharko duzu, eh. Ez dela e, zuen puntuz ia rejchekoa. Eta hits berri honek eh e, e, be, izango du, izango du. Ba, ba, esanai, esanide batean ta. Arriskutza garri, <coughs> eh, hitzak esenai du arriskuak kutsatzeko kuntzats... gaitasuna duen edozein gauza Arrizkoak kutsatzeko gaitasuna duen edo gauza Hau da, arrizko txagarri Giz batean Oso interesgarria ba Por txesto, e, buruan Joate negunean zure lengu sinia zautunen e, Nire lengu sinia Ostia, e, balakizu bera dela una prima de riesgo M hmm? eh, Nire lengu sinia Eta hori zerratu ba Estan dara putzeko ekerabak induten lako ala <risa> <risa> <risa> Eze, <reğlu> ez es, que baka, nire lengu sinia sifilisa duelako No, joda Tira O veraba, hories egitea berarekin. Nada, no es <tose> Zintirek! Kunturatzen! GAU! Zure guberri gaua, amens gaito gaua bihurtzen badute, kantari datotzen aurrak! Zure familiaren agnostizismo sasungarria iraintzen duten urteroko kanta kristau madarikatuak jasateaz aspertuta zaude lasai! hemen duzuta! Klinikakakakakakak da berren azkenaz makizuna Gabon, Gabon kanta, kanta exterminator. exterminator! Zure txeko atean eroso eroso eta erraz montatzen den gaiu berrizajea dugu bere senzore sofistikatu hei esker, Gabon kantariak detektatu Gabon! Gabon! Eta bere teknologia berritzailea erabiliz. <tuters> Asi baino Lenny Schiller astenditu. Zure txeko pakea esingo dut eizoratu hor tengo ales. Zeren sei sei sei sei sei sei sei telefonora eta eskatu zurea. Gabon Kanta Terminator iesker. Beste kliniko ka ka <kakakakakakadaber> Produktu bat. <tok> Aste Artero Machura Buruan, Bibi Limundoan Aste Artero Machura Buruan, Bibi Limundoan, isor atau zaito Machura Buruan, Bibi Langabetu! Langabeni? Langabezu! Languai zu laguntzeko dago! Urbildu zaitez gure egoitzetara edo sartu gure huevo gueborrialdera gure azken eskaintzak ezagutzeko. Ogeita bostor dutako jornaderdiak laureon euro miserablen truke. Kursigista izaten ikasteko kursilloa Kursigista izan nahi dutenei kursilloak emateko irakasle izateko kursilloa Ez izan kursi! Etar etortzaitez, languaira! Languai, ez lokeai! Gorro tuzun lagun horrentzako opari penagarri baten bila? Zure esenide, edo bikoteari egu berdi oporrak izorratu nahi dizkiozu eta ez dakizunola? Oparitu! Rekoko kopilazio pila! bilduma. ma! Berriz ere, egin dugu, bai! Beste dizka bat betzen dugu dagoeneko denontzat jasangaitzak diren. Abesti bertsionatu enen bertsio berriekin. <gülüyor> <gülüyor> Rekoko pilazio, pila zio, Ez dizu Recoco copilacio pilla bildumaz! Euneko unico e une hazagaitza lengo urtekoa baino zobea, baina ta torre urtekoa baino okerragoa hosti haztu mendecua lengo urteano para tus disquisiciones chekovs apatilla y sugar io llega ti askagaiteza zang betico betico actitud una bestio yen berria berriz <tipasarra> Taseerondo Zerau guiroa Iztorra tuesatu egude riafa Losteko guiroa Rekoko pilla zionpilla biluma Zerau guiaketan Ira guiaketan Ira guiaketan Ere azu Eusbegira Zurekia eskuetan Zara bateku Zerau bateku Ere Rekoko pilla zio, pilla bilduma! Zune ondoko entzata txeka beber matua! Eta oraen sozia berribat! Ja, bai, bai, bai, bai. Potentzialki interesgarriak direnen elkarrizketa gerta errezak! Gaur eulate versus titin! Oh! Baiz, esko tan galdetut dugune gure burari. Zegatutuko litzateke bi pelotari hauek. Partido berean konastoko balutè. Ha. Sai la unak, eh, zerta zeitzen go dute batetik golatuko eh, dugu Peio Martínez eulatè behar iruinakot bilduko hau eta bestetik beste Dik titinu ki donalaran ezagun pelotere. Ezagun, logreuenioko mm, eh, pa, Partido Polit�iaren hau tagaia dugu. N-n-n-n-n-n-n-n! N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n! mud Millionen imposedon la faja, esta faja e eh, a eso Titín a eh, no es como un vildo gargito su depresión conera como dice? como dice? ola txeko a ver, ola txeko eh. billota termino que eh. vale eh. veitú, chocora eh? Titín, chocora Ajá. chocora no dice es que el ricoituzo e gure presión político ac chocora cocho eh. a ah, no no no no no no no osea no, no, no. O los peor pa'l Chocó ni de coña Eso lo mantendemos pal Zabalera Valle, ¿eh? O si te, si te descuidas palas maritán Pa, pa Zabalera, es baile la hostie Sa que bicaña izango zen presoak Gure chocora horbiltzen baituzu, eh jober Aznarraela ya negin batzen uten Por ¿Eh? ahí, ah, zera, ¿eh? Ah ya, pero eso fue un amago Ya sabes que gozamos mucho amagando ¿eh? De volea eh, hacia Zabalera ¿eh? Ah, Y del Zabalera un gancho hasta las gradas Así que, que, que así que, que os esperáis ¡Eh, caues hostitín, caues host! Joco unida legezco Ah, chapate cora jocatu, ¿verdad? Chapate cora Chapati eh, eh, eh, eh Chapati gona, Jorge, Cheparco Genuke Es chapati, Beran A ver, chavales Detenerme eh. de, de, de, de, de a este Que está haciendo ap, ap, ap, ap, apología de, de, de, de la chapa ¿Qué Que fue lo eh, que me ha dicho Zule buruan es ir a la chapela Jacques Artuko, ¿eh? Esta, por cierto Urrengo partidan lesionatzen bazara Es oridadilla La horroña Tica ambulancia Zule lo que me ha dicho lo que me bueno. ha dicho A poner, A poner Hola, hola, qué, qué batean! Bebe, potencia aquí, tres garri, tienes que tagarterra, aquella go. Vay, 50 que es bestitxo batekin. Bebe, lenen den de tatu gaur bi estreno mundial gimituela, lehenengo entzun dugu, eta tematika berbera bisko bat ere, jorratzen du, baina bestikuz puntu batetik. Noradoa gure Europa, Maitea. Europa hartamos. No, da igual. Europa! daso, hasedo pa agu apni bada ta abesti protestarena edo bai bai beste talde izu herri bat beste herriko ah nobel euro euro bai Tera en nobe zaria Baxen txutera bestia eta aia zeketatzen dan Zun zuen zuen ean zuen zuko Flapfinfin Zer egin zutera Ez egin zutera Egin zutera Egin zutera Egin zutera Egin zutera MOLTA PUN tu, TUN DELA Txapo makarai luzura ea ara Hupi lak zuak di dzeko zeko Hupi le, hupi le, hastiak bekawela, ue, bekawela, le! Borda, ça veut ça t'attendons. On voit pas comment ça se passe. Il mérite comme ça. Je ne me suis pas dit Haribo tako, kakai bingo gugubin Gabo Nonguieto Riach Radio Euskadi Nacional, Nacional. De España Radio 1 Uno. los unos <risa> Yo me hago un rulo <risa> Ben gaude bai, azteno bezala zuen desinformazia, zuen intoxikazio no nuke dosia eee mateko prez Eta gatozen gauruko berri ezango netu negin Ai, eta dela batzotzen lagunok Asi zaitaz laguna, bai. bai. bai. dara gaur berriak dituko edo urtiguan eh? Ba, ementxe berri izuberri bat diritsi zaigu erreakzioa Urtoangarin edo lapurgarin auzia bezala ezaguna den Kasurekin jarraitu behar dugu beste behin ere! Lengo desinformazioaren batean aipatu genizuenez, Espainiako erregeak ezttu du Iñaki urdanga ari, Izeniko gisaasemerik sekula ezagutu duenik. Eta aste honetan atiaazpen berriak egin ditu. Jepainako erregeak, esamen zengin amaitzeko prentsaoar bat kaleratutu. Bertan dioenez, berak ez du sekulara balik eduki. Ala zioten zenbait komunikabideetan azalutako berriak erabatke zurtatu nahi izan ditu, edarik dire batez. Gainera, errege etxeak... Ez da errege musikata bernadak, erregearen prentsao ezer emel jabaizik. Errege etxeak Pero... dioenez... Hortengo giroa ikusita, gabonetako telebista mezua zein egeman goduen ez dago oso garbi. Erregea, tera beharrean, zenbait kontuan izan dira azkean egunotan. Txikito bela kauzada, Bob Esponja, edo Emilio Aragon Senior Miliki. To. Eta galera jakin dugun Etebebiko urtezar e, gaua espatzeko deitu dituzten agtiztandiak e, guzti hau e, e, e, noski iturri parapolitzialek esaten duten arabea Alaska, Nancis, Rubias, OBK, OBK OBK Eta gaur jakin dugu Maia bereko aurkezleak kontratatuko dikuela Etebek saio netarako e, Alkeztiak izango dira Federico Jimenez Losanto Arriba! Eta Carlos Perrerak Arrela! Dariak arkeztuko dute Aztu eziñezkoa izango den urte zargalau Gironia! Baina Euskal Kulturako aurpegi ezagunek parte hartuko dute bai Besteak beste Rafael Bertinos Borne eta Mierda Sánchez Abeslariek Ere parte hartuko dute bertan Oiderezak aritzera eman duenez, gau horretan urgentziazko pertsonala bikoiztuko dute ospital eta osasun zentro guztietan gertatu daitekenaren beldur. Daki zuen bezala eta katu Euskal Herrriko beste berri batekin asterozuk dira txatxiko bezlendagariak. Arru eman zuela ezaguttzea arablan topatutako gas hodia. Arabako lauta da, barkatu, OBK, esan duzu. Ez, ez, ez, ez. gaz, obia, obia, obia, oda, beste gaz batzuk baino, obia, bai, <todos> bai, bai, bai, bai, gaz, Gast, gaz triboa, bai, Gast... barkatu, segui, segui, segui. Arabako lauta da, negindako prospekzioek, gazaren presentzia antzen manzuten, Euskadin... <coughs> Euskadik barkatu urtean sumitzen duen gas kandidatea iruno geldi sortzitu zuten ategian oh, oh, oh. Gero jakin dugu, gansori ateratzeko erargireaiteken teknika bakarra, izenikoa. Lituzkio, lit, gu, giroa, e, fra, frakin izenikoa, ingurugureari kalte hitzelak sortuko lituzkela ingurugu giroa. Fakin hauez konfunditu fish, fish frakinekin. Eta hori ez da dena, akuiferoak ere gutxatuko lituzke, euskadiko zeo bie emisioak eituko lituzke. Eta noski, guzti jakin ostean, eusko jarroetxirlak, <coughs> budor pajares multisal buruak, esan nahi dugu... Proiektuarekin aurrera jarraintzekoak indua, emandu! Aumauka, txori ugari hilko ditugu tiro bakar batez, adierazudu du O, aurrean Eta ruzkadiko zerbiko emisioak, nora, zerbi, eta urgetek zerbio. z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z al enemigo urtean inaura tutako sea uh, tradición bati a ortene jarraitzengo intención a kuchu te uh -huh. guarda españa guardan una hora ahora bueno, tengo las esterketa mil botik pasa austean urrengo volta españa y lo que tengo de la ira bai dote vaya a los calería españa arriba Erreak, erpainatzeko... Erpainia izateko... Erpainia izateko... Ez da Euskal Herria Erpainia Egingo duten ekimen bakarra ez. Gatorren urteko valentziako faiak gazteizeno espatuko dira, Sebiako aprileko feria Bilbon izango da, Eta Madrideko San Isidro Feria Tauri noa donostiako zezen platza, no, espatuko dute. Mm. Eta... honenarira! tele-tipo bat jasotzen ari gara orain txiberta! <risa> <risa> Eta tele-tipo haidak urtzenakon! Arribunarekin jakin dugu Eliza Katolikoak inaki urtuangarin presunto-presuntoari denuntzia bat jarriko biola! <risa> <risa> Tirudienez infartoak... <risa> infantoak esan dugu Guelta jespaña! <risa> Atikano iritik pasako zera agin duzien kontratu nilo idun baten bitartez Ai, inaki, inaki. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eta da, gozen, beste egon mendio batzuk eh? Bai, servizu publikoak faltan botatzen zenituzten servizu publiko guztioi. Gozen, orde. Barresairburuzak babesten du... EGURRA ELDIA! Bueno, bai, egorraldea, bueno, eh, indarkari polizia jarra, barkatu eguntza polizia. Aropo va bere, bere. Polizia carretera de Berlaña. Bai, aropo Gainera, azkenbolan dan egurra de gente arida erresumako, eh, kapitalan, eh. Bai, bai, bai. E, eman, balde, bai eta lurgimen daude, eta hostiakin, eh, bai, kontxek, kalerak dago zenbait, eh, ba, zenbait herritar hori ze batsuetan sartu zituzten eta badirudi poliziari etzaila bateri gustatu. Oi. Be, be be urrengo uh, egunetarako ez da printzipioz printzipioz, eh. Eguraldi gehiegi ikusten Euskal Herriko eh, ego partean, baina eh, iparra partean bai, partean <coughs> eh eguraldi majo e, arrajasandoirabe. Eta orain, Eso entonces, sí, Eusko sí. Jauretchelag, eh, ilako kantu belatio, es tudan tudan. Ya, ya, ya, belatio. Caramón, saliós que está ¿Eh? eh, bueno, bueno, sí, sí, eh, pero... esta conchumas, de tío. Bueno, bien, bien. Bueno, bien. Ni más bien al Iberconic, ni que no hay nada. Bueno, bien, bien, bien. Ni guste experiencia, arlontal. de usted va a eh, Cultivo, Es que no micología, no hay ningún urbano, jazza tu serbe. Z Mikolo mikologia Playeretan daukazuen hortaz alizara bero Horietan daukagun hortaz Horietan daukagun hortaz Horietan daukagun hortaz Eto zehatzien, esto zehatzien es es Bueno, bazpare bidaliko dieet kurrikuluna Mitere <mire> <mire> <mire> Pozietezu batakizu idazten <10? mire> Eta orain euskalbeten eskutik Sekulak ale egiten ez duen iragarpenak Gaur atzoko eguraldia Ah <mire> Ba ez dakigu, ez dakigu, segertazan baina... Uf! ez dakigu, ez dut hori nahi! Deo, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan... Zango zan, zan, zan, zan... Zango zan, zan, zan, zan, zan, zan... Hombre, guztietera zan, zan, atzo... Baina, baina, bai, bai, bai... E, bueno, olatuak ere bai, bai, bai, bai... Ose, bai daude... Pobrezearen olatuak... E, goze olatuak, bortikan... Zan, tu gaur eki... E, etan. Orola honako gutxuak egoteko bai. Orola honako gutxuak. Bari, bari, munduan eta Arasare eta entzuten duzu. Orduan urrengo bertan izango du baitia.